unajambu jangine la alkihana ukuhani kuna kitu kinaito ukuhani nimeruka maneno ya wanaozooni mengi lakini kuna ukuhani ibnu taimia pia ni katika wanaozooni amiazungumza mambu haya habda nisome kabla kundokunyukuhani mambu ya nyuta binitaimia rahmatullahi ta'ala alaihi katika mjeledi huu wa thalathina ukurasa wa miamoja kipengele Chamyamu ya tisina mbili Amuuluzo masalaha ya swali Refu sirisomi Nasoma jawabu Faajaba alhamdulillahi Rabbil alamin La ya hulu shayun min thalika Si halali Chochote katika hawa ya yu mluuliza Wasinaa tutanjini Na hili yambula Mambu ya nyota Kazihi ya habari za nyota Alati yambu ambalo Madhumunu ما يكيها سيدو بي ونذني يكي الإحكام والتأثير وهو الشيخ نسمى الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية كستدل وأحواليز فيتو فييو نيوتا وما تكيو يا أرديني Sheikh akafikia kusema si laa atum muharramat bil kitabi wa sunnah wa ijma'i umma kazi hii ya mambo ya nyota Sheikh ul Islam anasema yule bwanammoja Yusuf Diwani mimi yule Yusuf Diwani simuelewi kabisa yani simuelewi uzima wake kiseme vumoneelewa na yule bwana yani aelewe kimara sana afuita mada ya siasa mara wa katoliki mara wayahudi anasema salafi hao wana sifa au wayahudi wa katoliki kuna mmoja alikuwa anradimia asema huyu zayuni zayuni la kiahudi aje tu wayahudi ni nini sasa na ukatoliki nini kwa nini hao salafi wao wayahudi wa katuo wa wa katoliki وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ملوا ما يهودي من نصارى وكنسانا سالا فيا وسالا فيو أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي wazima أوي أوي akili zao. Wapimu ya akili أوي wakati na na hoje o amunsho na semana, o anamkubu e ibnuta imia, o nikitab o que ele toal o majmo ul fatah, a meleza masala, é fakwa tu me imagino, o mandiço a barra bem o kitab, o, mas o kitab o, mas o kitab o, mas o kitab o, mas o kitab o, mas sasa tamambia buwana yusufu ni wani na doktor sule kama kweli majumu ulfataa wa mayukubali ibnu taymiye anasema sinaa tutanjim anasema muharamatu mbil kitabi wa suna wa ijmaa ilumma hakuna mwana wachuonyo yote alokubalika alosema elimu ya nyota ya faa isu kuwa nye masufi makhurafi majisemea tunakupoteza umwa kisa na ibn Taymiah kaulizo ya maswali sehemu mbili sehemu ya mbele pia anaulizwa huko mbele kwa sana swala hili hili akasaba al-dhadika muharram biijma'i al-muslimin wa akhdh al-ujra ala dhalika na ni haifai pia kutumia kuchukua ujira kwa sababu mambo ya nyota mtu antabiri nyota na kadha au za vitabu vina nyota haramu pia ujira wa manal tulusi hawani tunakukaa kwenye maduka maduka au masokoni weka weka mikutano na kufanya mambo ya nyota kutabiri nyota za watu wa turuqat Tikitoka hapo tutakazungumza ukuhani tutakuwa tume vitu vitatu ndio tutafanya summary Ukuhani ni nini ukuhani Ukuhani wanaeleza ahli ilm ni kudai mtu kuyua mambo yaliyofichikana kwa kutumia imma au akawa mtu ana vitu ana vitumia na sio hakika ni auhamu umekuja sangapi ina lako nani ya la mama yako laanzwa na nini babako nani kazi unayotaka hivi kwa hapo ile bwana Yusuf diwani haya anayazungumza kwamba wanadua inaitwa kwa tu nasri nasema ni raisi tu unaje ya kwa tunajua tu jina lako na la mama yako kwa anasema wewe ni mwalimu tunatazama ile mwalimu imeanza na mimi mwalimu tunaichukua ile herufi alafu unataka cheo wewe jina lako nani mama yako nani Alafu mwalimu, alafu nataka cheo, uongezeo cheo, cheo chako atakani. Labda ni afisa elimu, ninaozwa na A. Nasasa tunaingiza zile namba. Bas. Unajua tu kwamba wewe ni dua gani utaombewa. Unapata cheo mara moja. Hao jamaa ndio maana wanakula hela za watu wajinga sana. Sababu watu wengi wapenda veo la hii. Kwa mtu akisikia kwenu kwaataka kuwa afisa elimu, amtafuta shekhi. Shek, eh bwana ninashida nawe bwana na napi bwana? huu ni ukuhani kwa na uzuoni pia humeleza shaykhul uthemina naleza jambo hili limechukuliwa minatakafun wa huwa takharrusu ni mambo ya kudhani ya dhania waltimasi الحakika biumuri la asasalaha na kutafuta hakika kwa mambo amba wahayana asasayana msingi wakana tiful jahiliya na ilikuwa katika jahiliya ilikuwa jambo hili ni sunah li aqwam tattasiluna bihimu shayatin asili yake pia ukuhani ni watu wanawasiliana na mashaytan na mashaytanu wanasema kwa njia mbili ima mashaytani waliookuwa wakati ule wa kiiba wakaenda wanaiba asam kama ilivyokuja katika Kuluhia Nasema jahe Inna Kuna nakurudu minha Makaida lissam Kuhuali walukua habari Znazotaji wa mbawezo Allah Natuwa amri zaki Jibreel ya nazungumza Walukua nakwenda Shaitan Jinn Walafuwa na waletia mabuha Wakathalika jahanna likuli عدو وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زغرف القول غرورة شيطان جن لا شيطان إنس وانا بيانا هذا كاهني إيدي ووكيد يا بانا هاي وكذا وويي هوي كباروا كذا تايلندان هه كذا ما نكولي شيطان إنس اللي كاهني أنا شيطان جن أنا امباخابا Kwanjia hiu au wanasema kwa sahabu mashetani. Wanaishi wale majini katika jamii. Na niwepesi kufika sehemu na kupia na khabari. Wanajua. Na elewa nikisema hivu. Eh, wanajua khabari. Na haya ni mambu hakika. Kwa ya zikana kabisa. Haka mtumio li haugubana anokuja kagumbana na mtu. Kagumbana na mtu kwenye kazi. Khabari tu wawa nasipata khabari kwenye jamii. sababu wanafika mainio mbali mbali eza ingia chumbani humuoni haka juu wakabari zako wangia na mke basi mwela nindekua mganga nikamweleze ili jambo kuyo shetani haka shetani anajua pia waganga wali ambao wakukatika mdi ambao anawasiliananawa na mawasiliano kama vile madalali zakasikia mtu wana ngoja basi nde nde kwenye duka la fulani kule dalali kasha chukua na boda boda wana kuna mtu wangu watakuja hapa anaitaji na nini katha hivile ganja kuona atakaga nje kuna ma hivyo na hili ni jambo niwakali alifichikani matukio haya yapo kwa hiyo ukuhani ni kwa njia hizi anaeleza ayakun lilinsani walium min aljini yukhbiruhu wa lam tahaba sawa sawa kwa sababu ya kutumia mambo fulani mtu anachora chini ndio ile michoro anachora chora anafanya hivi anatazama anafanya hivi saa hivi aliofi namba hivi aitakuwa itatuzo lako ni hili na hili hili na hivi na hivi na hivi sihi kwa yote ni uchawi umeelezwa katika kuni yako alama faudzana anasema al kahinu huwa الذي yukhbiru alil mughayyibat anaeleza mambo ambayo yamejificha al ashiya al mustaqbal ambo mbingine yanokuja wal ashiya al mafkuda au vitu ambavyo vimepotea shaytan kutumia shaytan nasema anaeleza kwa kusema bi sababi annahu yakhda'u al indahum Kwa sawi shaitani wana wawo al-kudura, wana uwezo au al-maqda, wana uwezo wakujua khabari. Kwa si kwa sababu ghaibu rabda haja tokea, ya lichatokea we mpaka ukada ya chatokea. Kwa shaitani hezo kwa anajua habari zako zote kwa amleti ya kai. Ama kujua ghaibu ya mustakbala wajua. Wezo na matatiso yako, ukasafiri kutoka hapa, ukenda sumba Kwa shaitani kashajua unku mgombana na bosi. huko ukuhani mpaka hapo tumezungumza vitu vingapi uchawi mambo ya unajimu na na ukuhani vitu vyote hivi Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi tazama neno yake kidogo anafanya summary anafanya samari ya vitu hivi kwamba hivi vitu vyote Anasema albolizwa mambu ya nyota Akasema watanjimu na uumina sihiri walkihana Nyota ni sehemu ya uchawi na ukuhani Wahua muharamun na mambu yote aliha. Na msingu wa mambu yote matatu Watu anayatumie nani? Mashepo Ndumoto na mganga sengina anagisa udi uudia na jifukiza na kiti kina panda kiti kwa kiti kina kuja naaza kutesha kwa hizi keleleza hawa kina dr. Sule na genge lake kwa sababu hawa ni makuhani hawa ni wanajimu hawa ni watu wa uchawi wana Mambo ya kiuchawi Na anazungumza uchawi wazi kabisa Kwa sasa wamepita uchochoro Mwambu ya faa Kumtumia jini kwa kumtumia mwanadamu tunikiumbe tu Na kiasi nyingi analeta naleta Anasema yesu alimtuma sunani Petrus ule vizuri ule mtu lakini alimtuma lukua andai wa kodi Hakina kwa menenda samaki Kuna samaki akamvua akaja ndani ya nahela Kambia kalipe kodi Sasa kama Yesu aliweza kuchukua hela kupitia samaki alo kunda kuvuliwa mimi kumtumia jini kunatukizo gana kandaletia hela Imma tunasemaje imma ta'wilun batilun au qiyasun fasid E piga mstari yani bidana mambo yote ya batili ya watu wanatumia njia kumi Ta'wilun batilun au qiyasun fasid Haya ni kiasi gani baina wewe kumtumia kumtumia shetani au jini uyo mzuri na cha Yesu kuenda mtu akavua samaki akabata. yule ni mtumio aalla kama yule, kwele, yule ni mtumio wa alla kajulishwa uyo samaki ana nini haya na wewe na... nan sasa mbona hivi viasi vya Bwana Yesu kamtuma mtu akavuwe samaki. Uyo samaki ndani ana hena. Sasa wapima vipi mambo ya kuvua samaki ndani ana hena na kutumia shefkani usomona? akenda akakuletea hena. Kweli afanana na pima? Ndio qiyasun fasid. Ni ndo, ndo njia atwa. Suleimani Bwana kwa e, kutumia. Eh sulaimani Suleimani, Suleimani alidhalilishiwa na Allah. Hii ni tasghir ilahi.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 ni kataka ni adaka niwezesha ni kamuka mata yule shaitani mwana ni jini mwana sasema atukuna tofauti ya shaitani yule ni jini ya shaitani niwaswa kimi jini asema ni kataka kumfunga kwenye kikuzo ili nini ya subuhi mwine mwine mwine lakini ni kai ya sulimam aliyo sema rabbi ya gfili mulkan la ya mbagi di ahadhi minbaadi innaka antel wahad ewe Allah nisamehe mimi na unipe ufalme ufalme ambao hatopata hatokuwa nao la ya mbagili ahadimim baadiyaho kwa mtumi kule kumfunga tu katika ilo mbili alo muona akamfunga kwenye kikuzu aliona hilo halifai kwa sabi ambuhili limuhusu nani Suleyman sawu zawewe kumtumiwa kumtumiwa kumtumiwa Amerika we jahili jinga sasakia sigari kibimo ganisi Sio mwanaelewa? Yaani mtume aliacha kumfunga ifrit minal jinni kwa sababu Suleimani kasema ule ufalme wake la yambaghi liahadi ni احد min baadi la Allah kama aitikia. Kwao ule ni ufalme wa Suleimani tu. Haukumhusisha hata mtume wake. Sio wewe daktar Sule. Unataka watu bwana? kama huna elimu acha ujinga kaeni. Wewe una elimu sana? mtume sallam ame patatabu na masahaba zake tizama hatibu ibnu abibalda ameandika barua ame mpa mwanamuke anayipelaka wapu makka zina kuja khabari mtume anajuzo na Allah kwa kuna barua yenda makka mtume anawatuma masahaba safari ya mbali wakamfate mwanamuke wakayichukwe barua kilu kwa mambu haya Kama ni jambo, waweza tu lipo, waweza tumia, sange mtu majini tu, moja. kama wewe unaposema kwa majini, anapeleka sauti Amerika taka, ichubabaru barua planet hiyo tasakhiri ya majini hakupewa mwingine zaidi ya nani kwa mtu wakawa wana pijama wanazungumza tu zungumza tukabate kwa sabu msingi wao hawa ni makuhani nadani toko menelewa sasa mada haijesha Yaani sasa majini habari za majini na kuyatumia na hizo kauli za Ibn Uthaymia sasa Ibn Uthaymia ameleza masuala haya katika Majmu'ul ulfatawa. ameeleza masuala haya katika an Ameleza ameeleza haya katika alfurqanu. furqan baina Awliya'ir irrahman wa Awliya'ish Shaytan Haya maneno yote ya Ibn Uthaymia tu kwenye vitabu vyake na mwanafunzi wake ibnu Muflih pia ameeleza yakusanye alaftu one ibini taimia amezu unza sampuli hiyo ya kumtuma jini ya kalefa hili na kesi wanawebwana nasema jini unageuzo una, mchua tu yani anakuenda nakula faili anakuwa mchua alafu wanauliza hii, hii, hii katika swali wamelikwepa hawa makuhani ya wa wandishi wabari katika zile exclusive zao Njia gani unatumia iyo? Ya nasema tumia mtalam. Ah, njia tuaitaka. <gül> njia gani? Yani njia gani ya halali ya mojini uweza kumuita akaja. Alafu kamtuma nenda Amerika. Njia gani? <gül> Yuma nerewa? hiyo njia lezima hifundisho na Allah au na mtumu waki Muhammad sasalam tuwambiya wanelewa wanelewa jamaa wana amna kitu amna kitu wawana ilimu hawana hata ile marifa fulani ile brightness pia wana wangu tu si hiru huu wote ni mchari kini hakuna njia hiyo ya kishiria haifanya siku tuwa ipi Kuna majina hali ukilijua ilo jina Jina, jina gani Hali majina ya Allah Ambo ukiasema jini awamuita hapa Alafu hiyo yapo yafaa Kwa sababu mtume haliata kumfunga kwenye kiguzo akakumbuka kumbuka dao ya Suleimani Wewe yafaa kwa Hiyo hiyo duwa mpano ipu Alafu yafaa Hakuna duwa wala haifaya لكن هذا هو سحر نو نو سحر الذي حرام, حرام. انتم سحر. بل قبل ذلك الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر wa ma unzila ala imalakaini mbabila haruta wa marutu wa ma yuallimani min ahadin hata ya kula ina manahanu fitna tunfada ya takfuru uchawi kulikuja uzush baada ya sulemani kufa mashaitani walikuenda kufukia katika kitichaki matalasingu na makorukoro haya alafu baada ya wakayatua kasema sulemani walikuwa ndesha ufalme kupitia haya ndo Allah tabarak wa ta'ala akajibu wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafara radden yaya ni madai ya batili wala kufuru ni ma shaytani yuallimu na nasa sihirawandu wala fundisa watu uchawi Sulaiman ya uchawi wala wakua uchawi kutumia uchawi kujifundisa uchawi kutumia uchawi ni kufuru na piyama shaitani wakawafundisha watu yale ambayo Allah liyateremusha kwa malaika wawili halia kuwa ilikuwa nimtihani hawa malaika na Allah yafaalu maa ya shaa malaika ambayo walikuwa hawa mfundishu yote hata yakula illama naha nufitnaton falatakur malaika walikuwa natotanbihi sisi ni majaribiyo bwana nimtihani na Allah nafana itila anafataka وصي كفؤر وسابكوا في فندشا وشأوا ينيل كف كوهاله لابو هلا يكاسسوا ونا في فندشا فيتعلمون منهما ما به بين المرء وزوجه. شمتنا الله من أحد ولقد علموا ان يكون هناك من الناس يقولون من خلاق. يقولون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون من يكون من يكون من mtume ya nasema atakejifundisha elimu ya nyota kajifundisha uchawi kwa wale walimu na mashekhe wanatabiri wangu ya nyota wale ni wachawi wamesome ya uchawi hii si elimu wale fundisha mtume muhammad wala yusia ni nadimu lakini mtume sallama kasa man ata arrafan fasalahu al shai lam tukuballahu salatuhu arbaina yawma au arbaina leila Atakekwenda kwa arrafu Arrafu ndio kahini Kuhani Wale ambao wanajifanya wanajua mambo ya lofitikana ya jia Kwa kutumia mashaitani Au kutumia badia Ya asbabu malimani Ukienda ukamuliza Wewe hayukubaliu sana yako siku wa rubaini Tumia nasema Siku wa rubaini watakiuwa usani lakini hayukubaliu njua adhabu yake Waman ata kahinan waman atakahi na nifasadakawu atakia kwa kahi ili ya manzo pakatika shahi muslim atakia kuenda kwa kuhani ndo ule ukuhani tulisema aka msadikisha fakad kafara bima umzila ala muhammadi mtu huyo amekufuru alo teremishonani hadithi zikawazi ukuhani hulu kwepo mtu mia litahadhalisha jamii yaki msende kwa makuhani wale waganga watu Bwana sisi kesho tunamechi Na kesho ni finali Ae mutazami Minamjua bwana na mjua kabisa na vizuri, bizuri Kasha Allah Mbufiria madhambi yaki amrehemu Wakati wa zamani Mkukule kwetu Ilikuwa kuna me Ujiai mipira imetoka suningi Oto kwa shabi kwa mpira zani Haswa mita kwa mita Mta ahuru chini na wajumu Sikioe kawa finali. Jikabidi atumu enda kijijiki moja kila hito marongo. Habuwe mana vajua vizuri ya. Kuenda kule, nazi mdanga atazame. Vipi imechi. Ndanga kasema imechi kila mvotazama. Saba tauliza pale, Timu ya ituaje, timu yu mnocheza nayo na katha, siku mnocheza. Haa, ah, hii mnafungwa bao moja bila. Ile buwana akaruli pangani. Bwana tuambua kule moja Huu ndokahini Nani ya kesho Yake Hakaambua haya bwana sasa Zamani ya kuna simu Rudi tena kambuza mambo vipi Inakuwaje tuweza pindua meza Tuweza pindua matokewa Hakaambua ndio na kitu ataka kondoo Sihir Kuna mausiano gani katia kondoo Kupele kwa marongo na mechi ya pangani. Sababu ngaliko ile kondora labda namba 9 laingizwa pale uwanjani na piga vitwa. Tukasema kuna sababu za kimombo mbili. <laughs> Sihiri. Kwaele bwana kata mtashinda bao yani moja. Yaani kapindua ile moja imekuja huku. <laughs> ile mzee ahadithia mwenyewe bwana. Katazama mpira na sasa ukatazama mpira pakazaana. nwazee wa kibani hawezi kuacha kuswali kwa sababu mpira. Paka adhana bila bila. asema akaenda kuswali msikito wa Ijumaa katikati ya swala askia bati. Unajua bati? Eh? Yaani bati limeshangwa ile. Anasema swala yote ikavurugika sasa. Hii ni hii shangu hajapata yani kujua hii sauti hii shangu tumefungwa. ndo hali matokeo badi likeo ni iremoja ahadithi ya nasema ndo siku ni kaata za mpira tena kwa sababu anasema ilibidi ni kate swala kabisa sema swala haidi suda tulfati ya kimishairulia maratatu wa ingi hindi wana mti mtia msikiti wa jumana msikiti ilaki zamani kama ya imefungwa na vidirisha kwa ata kisema geuke siwana ole Waluashabiki shabiki wanojamaa walua zangu au huku chini kule kwa akakata swala alivutoka akaona jamaa akamwambia ndio akarudi kwa swala toka siku hiyo nikaacha makuhani watu wanataka vyeo siasa zimefika si sasa hivi angalia wanavohangaika na siasa kuenda kwa, kwa mganga huyu, lete hichi, lete hichi lete kiungo cha albino kwa lete hichi, ndo watu wana uwa watu siya hiri haya mambo, mtumisa salami utahadharisha ni kufu na mifano yiku mingi sana lakini na wapa moja tu. hame itaja ishi kutu themini kuni iti kitabu, nikunacho, lakini muda autosha jambo lolote sheria haiku jalia ni sababu jambo hilo katika kuleta manfa au kuondoa madhara wala jambo hilo kima umbile kujaliwa, au sisababu sababu kimaumbile, ya kuleta manfa au madhara jambo hilo kuliendia ni nau umi na shiriki tuwa mifano tuwa mifano hai kama uleolopita nyuma kama kuna dua ya kufanya mtu ashinde baumbili itakue sharia ituambie kwa hiyo ni duwa maaluma kisharia hatukuona sababu za kimaumbile za kushinda ni kufanya mazoezi mkamu na watezaji wa suri ndomana utu ananua watezaji wa suri kubeni kusabizindo sababu za kimaumbile nje hapo ili ushindo kambua letepeza shirk kufunga bangili kuna watu wanafunga bangili zile za shaba kimuuliza nasema ana kwa sababu ya kuto kuparalize marazi haya kama sababu yake ni jini kiharusi na heze kano kuali mtu wakabuto na kiharusi wa sahibi ni marazi wakotumge ni upepo jini ya na heze ka, kasabisha marazi ya tiba yake ni ya kuondoa kama ni maradhi ya jinnit tiba yake ni ya kisheria imefundishwa maradhi ya na jinn sihiri tumefundishwa Qurani na niradi za kisheria zipo ukisoma maradhi hayo biidhnillah unapona tukitoka hapo kuifunga ile bangili haijafundishwa popote katika sheria je kimaumbile ku paralyze wanaeleza mtu anafikiaje anakuwa kuwa paralyze Sindiyo? Kwa tumengine ni pressure Siponegwine siu mshtuko Vitu gane usio Ye ile bangili Physically biologically, Inaweza kuzuia marazi ya kuparalyze Kima umbile Na kitaridiani ya taseno Kwenye ile shaba Pana matirio fulani Ipo yo Adamu hakuna ni nao yuminashir Nandumana Sina kuja riwaya Pamoja na vaafu lakini mtume alimuona mtu ameivaa akamwambia hii bwana ni kwa sababu ya kuzuia maradhi mtume akamwambia haito kuzidishia nini maradhi ivuwe na ukifa katika hali hiyo utofauhu abada kinahudaifa ibn yamani walikuta kutawatu na makamba kamba wamefunga wakayakatilia mbali sababu sheria haikujalia kuwa ni dawa wala kimaumbile hiyo sio dawa lakini umevunjika mshipa hapa nje mtaalamu wa mambo ya mifupa akakufunga mbao hapa nje pap. hili mfupa uje urudisemu yake upate kuota hili ni sababu ya nini ya kimaumbide menelewa hii kanuni kwa lete kuku mwekundu kwanini mwekundu na nyama ndani ni ile ile sihiri lete nazi ilodondoka enye kwanini ilodondoka enyewe isiwe nikaichukua tusokoni sihiri alafu yonazi nani ya lo sema ni dawa katika sheria ya gondwa hilo au kimaumbile nazi nazi seto joki itia kwenye mcheleba au kwenye mchuzi haa ah, mchuzwa nazi kwa ugali saa lakini nazi tena, kwenye dawa ni dawa gani alafu mbuna ile nazi ya andiku enda kunjwa njia ya panda mbala njia ya panda njia ya panda njia ya nini sikhil yote ni uchali Ah yote ni mcha jamii mmeenea uchafu. Watu akitaka endatazama siku. Si hizi. Ah ni waitwa nani ni waitwa hivi. Watakuwa lini siku fulani? Saa ngapi nipanga baada ya dhuhuri? Ah badilisha muda wa kuoa. Labda muoe saa 12 asubuhi. Ndio kuna zile ndoa za saa 12 alfajiri. Hizi ingewaza vipi? Saa ndoa ya usiku inaraha kama kama saizi umemaliza. Waingia kipani haya ndoa ya 12 asubuhi mpaka afika nyumbani jua limetoka pana raha gani hiyo mke lakini saingine huyo ana maelekezo watu wa Zuhal ndotokuta watu wanakuja kuoa nyume mpanga nao saa 7 mganga kawambia amsifike saba pale bale kamili wala na nusu mpaka majira yapituke kuna nyota mpaka hiyo ondoke pale buruji ziondoke iambuke wanaendani kwenye saa ndo watu na kumbana na, na, siku na kumbana na harusi mendo na yozesha pangani pale na mchele wapigwa pale pale usitini kwangu tuwala pale pale watu ametangaziwa kumbwa nukuja kuwa kumbwa na haweleweki saa saba saba nanusu nane kasoro nane kamili baba mwenye mwana binti kasima lete mchele mchele, mchele watu wakapiga mchele 8 na nusu dakika 40 wale jamaa waingia. Wana mzee na bakora namna hiyo. Ileikuwa mkali siku hiyo. Au kwenye kunyanga zangu utanijua. Kamwambia wewe ingelikuwa kuna wazee wa maana wakizamani au ingelikuwa huyu ni mtoto wangu, sangekuoza. So mume. mzee kaka lakini wazee wa kutoka toka bara pia wanaheshimu sana mashehe. Kuna kijana mdogo ana koti kaka hapa mbele imefaa koti langu sio na wazesha. Mzee anaona kaba eh anambia huwezi kupata mke. Yaani wewe umeambiwa ujeo saa 7 umelala tanga mjini toka asubuhi tanga mjini. Unakuja hapa saa 1:30. So mume wewe. Bwana ikabidi wazee wao ni umezarishwa. lakini tuki mipango mipangu na ndomana wakati mwingine kama wa, wa, watu wa darasa sana muda wapita kwa kutawalu wano kuja kuwa kwambia sheikh kusabu wanaona hapa hapa tena itakuenda kwenye manazili nyingine manazili nyingine itakuenda kwa shambu wana isipite nane kingia tisa ii ndoa vitu koto kutana navyo ntumangine na kuja kuwa na ingia kwenye chumba kinyume nyume chabibia rus wallahi kuna mtu mpaka gari ya ipanda kwenye nyuma nyuma adandia hivi gari katumba uyo kayelekezo uyo sihir koko jumla ndugu zanguni mambu haasi katika uislamu chochote na sihiri katika jamii ya kiislamu uchawi umeingizwa katika jamii ya Kiislamu na masufi na nani na masufi Ibn Khaldun ameeleza haya katika muqaddima yake na wanaozuni wengine na insha Allah Taala sasa hii ni mada tutaanza nayo kesho kuwatajia vitabu vitabu kama Shamsul Ma'arif ya Albuni as kisikia shamsi al-maarif muhandisi wake ni sufi utavitaja kesho futuhat al-malikiyah ya albun atwasin al-hallaji ni sufi huyo ningine majmua tusahat al-khair li ibn arabi na vingineo ambao tutakuja kuyataja hapa na na risala kamila vya hawa mabwana Wakisufi, shadili. Ule abu Hassan mwenye shadhili muasitu wa madhabu ya shaviliya. ana kitabu cha uchawi. Ameandika. Iziro la zote teni kona zua, ntaanza. InshaAllah hutaala kesho na Abu Hamid Al Ghazali. Ule Imamul Ghazali ana kitabu veki uchawi. Yote nta kesho Yote nafu. Al Ghazali, -Ghazali muto na uchawi na unajimu na mambo ya nyota na maheruf. Hii elimu imeingizwa katika uislamu na masufi Na mtamtaja mtu wa muanzo kabisa aliofanya tarjama ya vitabu vya unajimu na usufi katika zama za Abu Mansur Katika dola ya abbasia ndo uchami ulipamba moto Japo kuwa katika amawia kulitafsiriwa kitabu kimoja cha unajimu hizi habari muda hautoshi kesho tutakuja kustare na mtajua ndomana maana hawa mashehi wote asini 90 wa kisufu ila wachache wote makuhani maganga na baadhi walifikia kuabudu yaani mkao wa uchawi ndio kama issue wanatumia uchawi wanatisha watu ni karama kwa hiyo ka hawa ndio na karama ile ndio hao mambo panda mpapai yuko kisarabe chali maisha wanayapata kwao ndio maana mtu akisoma kidogo mtaona anaanza kuabua maisha yanakuwa kuabua kitabu vyote hivi ukivisoma hapa ukivitajia kesho wanavinyua abu, abu abu abu hamid alghazali ana vitabu vyake albuni ana vitabu vyake kuna mwingine muhiddin ibn Arabi ana vitabu vyake vya kichana tutavitaja kesho inshaallah taala Abu al-Hasan al-Shadhili ana vitabu vyake vya Kiuchawi alioandika Ibn Haji al-Tilmisani ana vitabu vyake vya Kiuchawi tabitaja kesho na vingineyo katika wale vidogo wa tariqa wa Kisufi ndio anaandika vitabu vya uchawi Inshaallah mada yangu leo itaisha hapa O kesho tutaanza hapo alafu utazungumza historia ya majini kwa mujibu wa kitabu na sunu majini sifa zao kugeuka kwao, jini akawa upepo akawanyoka, akawapaka kujigeuza akawamwanaadamu jini heze akajigeuza akawamwanaadamu akakusaidia kazi akakabikipiki mbovu, akaja kama funda akakusaidia hadita ya taja jini alivujieuza akenda kwa mtawala akasema yele ibnutayimia ibnutayimia aeleza mwenyewe jini anasema huu ni jini ni nilimsidhimisha akenda zake kwa mtawala uku ibnutayimia kafungwa jela akenda kwa mtawala lengo laki amuombe au kuna mambu ya tengeneza ibnutayimia apate sahali fulani saudebwana akenda pala kasa mele ibnutayimia mtawala akakashakubali hivi na kadha lakini kula aliko mtawala kwenye makao makuu ya dola ibn taimia akafungua sehemu nyingine baada kufuatiliwa habari mbona yule bwana bado yuko jela yule hajatoka kwa ibn taimia alifika akasema dhali kajinn huyo ni jinn wanafunzo kumuuliza kwa nini asio malaika akasahisi kwa malaika kwa sababu malaika haizi kusema nini uongo yeye kasamii ibn taimia kule bwana هذا كوه سوبر نتايي توجد كوهنا حوالى زم جيني زم جيني نمن الله الفهم بنحول زار نهيو قولة بنتاي ميا قما زم جيني أنا زكوم سعيد يا منادى من كاتك سوره هيو توما زم جيني أنا زكوم سعيد يا زم جيني أنا زكوم سعيد يا زم جيني أنا زكوم سعيد يا زم جيني أنا زكوم سعيد يا زم جيني أنا زكوم سعيد Mbayo kasani rafki yako, besti wako. Au kumfugi ha, ya hayo mambo hayafai kubisa haramu, shiru. Kwa ya maelezo binitamia, kisha inshaa ta'ala, ntomada yetu, namna watu alfya tumia vibaya, na kutakujuzisha e, khabari zao, inshaa Allah ta'ala. Sheik tutaanza bada la siri, au hii maghali bitunaona. Nye wa sikilizaji minasimu. Tuanza la asri ngitoa doba doko business yakapitwa. La asri. la asri. Sawa, tuanze la asri. Tutokoe leo mkija magharibi tutafanya summary ya la asri na tutaingia ya, ya magharibi. Sawa. Tuanze la asri ili tutapata muda mzuri wa kuzungumza masuala haya bi ibnullahi. تبارك وتعالى نكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله صلى الله وسلم. جزاكم الله خير